Урсула Ле Гуін. Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Робчук. Усю всю весну та початок літа вони провели в Роугській бухті, на човні, схожому на видовжену кішку. Там вони навчалися розмовляти з вітрами, приборкувати хвилі та піднімати чарівний вітер. Ед разом із іншими учнями під керівництвом майстра вітровода вправлявся у цьому складному мистецтві. Часто гедові аж паморочилося у голові від переливчастого гудіння вітру, що крутив човном або зіштовхував його з іншими. Інколи їх накривала величезна хвиля, і всі, хто знаходився у човні, несподівано опинялись у воді. У непогожі дні вони займалися на березі спокійнішими заняттями. Тоді майстер знахар роз'яснював властивості рослин і їхні секрети, а майстер ілюзорник навчав спритності рук, жонглюванню і простим перетворенням. Гет був здібним мучним і не збігло навіть місяця, як він випередив тих, хто провчився на Роуці вже цілий рік. Особливо легко йому вдавалося перетворювати ілюзії, складалося враження, наче то він народився разом із цим талантом і тепер лише все пригадує. Майстер-ілюзорник був доброзичливим і безтурботним старцем, котрий захоплювався витонченістю та красою свого мистецтва. І невдовзі Гет перестав відчувати благоговійний острах перед ним. І просто запитував про те, чи інше закляття. Майстер, посміхаючись, завжди показував усе, про що хлопець хотів дізнатись. Якось, знаходячись у світлиці ілюзій і замисливши присоромити бурштина, гет запитав у майстра. Учителю, усі дива зі створення ілюзій багато в чому схожі. Знаючи одне, ти знаєш усі інші. Та як тільки ослабне дія слів, то зникне й предмет, який видавався реальним. Якщо я перетворю камінець у діамант, що він і зробив? махнувши рукою та промовивши належне закляття. То що мені потрібно здійснити, аби цей діамант залишився діамантом назавжди? Як зробити чари вічними? Майстер ілюзорник поглянув на камінь, що ніби коштовний трофей із драконових скарбів виблискував у гейда на долоні. пробурмотів єдине слово – тоук. І на долоні виявився дикий камінь, а не самоцвіт. Мах узяв його і зважив у руці. «Це граніт. Його назва істинною мовою толк», – сказав він лагідно поглянувши на Геда. шматочок каменю, з якого створено острів Роук. Мізерна часточка суходолу, на якому живуть люди. Він – це він, незмінна частина Всесвіту. Створивши ілюзію, ти можеш надати йому вигляду діаманта, квітки, мухи, ока чи полум'я. Він вимовляв ці назви, і граніт змінював одну форму на іншу, аж поки знову не став каменем. Усе це тільки ілюзії. Вони впливають лише на відчуття людини, змушуючи її сприймати, бачити, чути та відчувати зміну предмета. Для того, щоб перетворити камінь у самоцвіт, необхідно змінити його справжню назву. І здійснити це, мій сину, навіть із таким крихітним шматочком світу означає змінити світ. Зробити це можна, звичайно. Це чудово вміє майстер перетворень, і ти також навчишся цього, коли прийде час, і ти будеш готовий. Проте ніхто не має права змінити жодного предмета на землі. Ні камінчика, ні зернятка, ні піщинки, доки не знатиме напевне, добро чи зло спричинять його дії. Наш світ перебуває у рівновазі, еквілібрумі. Перетворення та привороти чаклона можуть порушити світову рівновагу, тому вони приховують багато небезпек. Будь-які дії повинні підпорядковуватися знанням і слугувати необхідності, тому що запалена свічка неодмінно створює тінь. Він знову перевів свій погляд на камінець. Знаєш, дикий камінь також непогана річ, мовив він розважливіше якби всі острови земномор'я були зроблені з діамантів, непереливки нам було б. Радіть ілюзіям, синку, і дай змогу каменю залишатися каменем. Він усміхнувся, але гедові це не сподобалось. Адже він звернувся до мага з надією, що майстер допоможе осягнути таємницю, а той, як і Огіон, почав відбуватися балачками про рівновагу, небезпеку та пітьму. Але, напевне, міркував далі хлопець, справжній чародій, котрий перейшов від дитячих забавок з ілюзіями до високого мистецтва, закляття та перетворення, вже може робити те, що йому подобається, підтримуючи при цьому оту рівновагу та власним сяйвом відганяючи пітьму. У коридорі він зустрів Бурштина, котрий, відколи в школі почали розхвалювати Геда, розмовляв із ним, може, і приязніше, але ще насмішкуватіше. – Щось типу хмури яструби, сказав він цього разу. – Не даються чари-бари. Як завжди, намагаючись не поступитися Бурштину, Гет відповів, удавши, що не помічає іронії. «Мене вже нудить від фокусів та ілюзій, спроможних потішати лише лінивих вельмож, котрі вмирають від нудьги у своїх фортецях і вотчинах, сказав він. «Єдине, чого мене навчили на Роуці, це створювати чарівні вогники та трохи керувати вітрами. Інше маячня». «Навіть маячня буває небезпечно, якщо її застосовує дурий світ», – відповів Бурштин. Після цих слів Геда ніби ляснили по обличчю, і він з викликом відступив до Бурштина. Але той лише посміхнувся, немов би й не хотів нікого ображати, як завжди, з холодною вишиканістю вклонився та пішов геть. Зі сповненим ненавистю серцем Гед, заклякши на місці, дивився у слід Бурштину. У цю мить він заприсягнувся колись таки подолати свого суперника у справжньому двобої, а не в творінні простих ілюзій. Він нікому не дозволить так зверхньо, пихато та зневажливо ставитися до себе. Він ще покаже, хто він такий, і вкаже Бурштину його місце. Зараз Гед навіть не замислювався над тим, чому Бурштин його не любить. Проте чітко усвідомлював сам, за що він ненавидить юнака. Решта учнів швидко зрозуміли, що їм важко зрівнятися з Гедом у будь-яких заняттях. І тому, хто щиро, а хто заздрісно, казали про нього. Він народився чаклуном, Ми ніколи не зможемо перевершити його. Лише Борштин жодного разу не похвалив його і водночас ніколи й не уникав його, а тільки зверхньо споглядав, ледь усміхаючись. Отже, Борштин був єдиним суперником Геда, котрого той хотів присоромити. Гед не помічав, ба не хотів помічати, що в цьому суперництві, до якого припав душею, яке плекав, як вияв шанолюбства, таїлося щось небезпечне, пітьма, від якої завбачливо застерігав його майстер-ілюзорник. Коли Гед був урівноважений, Йому не застилав очі сліпий гнів, він чудово розумів, що не може бути суперником бурштину чи будь-якому старшому учневі. І тоді знову продовжував наполегливо працювати і набиратися знань. Наприкінці літа заняття в школі поменшило, тому залишався вільний час, який учні витрачали на різноманітні конкурси та перегони на зачарованих човнах у бухті. Змагання із магічних прав вони проводили у дворі обителів мудреців, а довгими вечерами на схилах пагорбів у гаях Розпочинала біготнечу та гру у піжморки, і доходило до того, що не можна було зрозуміти, хто ховався, а хто шукав. Бо всі учасники гри робилися невидимцями, із чарівними вогниками шмигаючи поміж дерев, перегубкоючи сміючись і наздоганяючи один одного. Коли прийшла осінь, вони з новими зусиллями взялися за заняття, поповнюючи свої знання магії. Отож, сповнені вражень і див, перші місяці на острові Роук для Геда промайнули непомітно. Узимку все було інакше. Геда та ще сімох учнів послали до найвіддаленішого північного мису острова Роук, де знаходилася одинока вежа, там самітником замешкував майстер інстинномовець з дивним ім'я Курим Кармерук, яке не перекладалося жодною мовою. Вежа похмуро здіймалася над північними кручами, і на багато миль від неї не було жодного заселеного містечка села чи бодай хутора. Над зимовим морем клобочилися свинцеві хмари. А у самій вежі на високому стільці урочисто сидів курим кармирук та складав нескінченні переліки імен. Учні повинні були їх вивчати до опівночі, коли чарівне чорнило зникало і пергамент знову ставав незайманим. У вежі панували на півморо і вічна тиша, яку порушував тільки скрип пера майстра, та ще вряди годи зітхання учня, котрий поспішав завчити назви кожного мису, вершини, бухти, затоки, протоки. Мілини, Єрика, рифу чи скелі на узбережжі Лоску чи іншого невеличкого острівця в Пельському морі. Коли хто-небудь із учнів скаржився, майстер міг мовчки продовжити список, а міг сказати «Той, хто хоче панувати над морями, мусить знати справжню назву кожної краплинки води в них». Інколи Гет також зіткав, але не скаржився. Він розумів, що в цій невиразній каламуті слів істинної мови приховуються справжні імена всіх, навіть найкрихітніших місцин, предметів та істот. Приховується, наче скарб, на дні висохлої криниці та могутність, якою він марив. Магія і полягає у тому, щоб називати речі їхніми справжніми іменами. Про це ще першого вечора у вежі сказав їм курим Кармерук. Цих слів він більше не повторював, проте Гет їх не забував. Не один із цих могутніх магів, сказав він, усе своє життя присвятив пошуку назви одного однісінького предмета, одного однісінького загубленого чи прихованого слова істинної мови. Та все ж Перелікам імен ще не видно кінця. Вони до кінця світу не будуть закінчені. Прислухайтесь, і ви збагнете, чому це так. У нашому світі під Сонцем і в іншому світі, де Сонця немає, існує багато такого, що немає нічого спільного ні з людьми, ні з людською мовою. Є сили, які значно могутніші від наших. Однак справжніми чародіями можна вважати лише тих, хто, крім гардійської мови земноморя, опанував ще й мову, від якої вона бере свій початок. Цією мовою ще й зараз розмовляють дракони. За допомогою слів цієї мови Сегой створив острови земномор'я. Вона зустрічається в наших піснях і баладах. ми творимо закляття та чари. Її слова, невідимі та невпізнанні, загубилися між гардійськими словами. Морську піну ми називаємо сук'ян. І слово це походить від двох інших слів промови – сук – перо, та ін'ян – море. Пір'я морів – це і є піна. Проте ви ніколи не зачаруєте піну, назвавши її словом «сук'ян». Для цього потрібно скористатися її справжньою назвою – з істинної мови – «Есса». Будь-який ворожбит знає кілька слів істинної мови, а справжній мах знає їх досить багато. Проте насправді їх безліч. Деякі слова розчинились у пітьмі віків, інші завжди були таємницею. Окремі слова знають лише дракони та одвічні сили землі. А є й такі, котрих не знає і не знатиме жодна жива істота. І немає такої людини, яка б могла знати їх усі, тому що істинна мова не має меж. У цьому вся справа. Наприклад, ми називаємо море чудовим словом Ін'ян. Однак потаємне море має ще одну назву істинною мовою. Оскільки нічого і ніхто не може мати двох істинних імен, тому Ін'ян може означати всі моря» за винятком потаємного. Хоча втім його справжня назва зовсім інша, бо у світі існує безмежна кількість морів, пухт, рифів, скель тощо, і кожен з них має власні імена. Отже, якщо якийсь маг надумає накласти закляття на бурю, чи в Тихомири та океан, він має вкласти у своє закляття не тільки слово Ін'ян, а й назву кожної крапельки усіх морів і кожного прибережного камінця на просторах архіпелагу аж до найдальших. Меж, доки вистачить наймень. Таким чином, та сила, що дає на магічну владу, її обмежує. Магові підвладне лише те, що знаходиться поряд із ним. Те, що він може назвати повним і точним іменем. І це слушно. Якби не існувало застережних меж, то будь-яке необдумане закляття добрих чарівників чи лихі умисли злих неодмінно змінили б те, чого змінювати не можна, не порушивши рівноваги. Мери б тоді вийшли з берегів і залило острови, де на нас і без того постійно чигає небезпека, і передвічна тиша поглинула б усі голоси та істині наймення безповоротно. Гет довго думав над цими словами, і вони місно засіли в його голові. Однак важливість у тих занять не применшувала цілорічної рутини у вежі. Наприкінці року курем-кармерук сказав Гедові «Ти непогано почав». І жодного слова більше. Чародії кажуть лише правду, тож правдою було і те, що всі знання царині імен, які важкою працею здобув Гет упродовж року, були лише початком того життєвого шляху, на який він ступив. Йому дозволили залишити одиноку вежу раніше, ніж іншим, бо він досяг успіхів у вивченні істинної мови значно швидше, але це була єдина нагорода за його старанність. На початку зими Гет безлюдними стежками вирушив 1 на південь острова. Коли на землю сходила ніч і пускався дощ, він не промовляв жодних заклять, аби його припинити, адже погодою на острові Роук розпоряджався майстер вітровод, і на нього слід було зважати. Хлопець знайшов притулок, під розлогим деревом і ліг, загорнувшись у дощовик. Він згадав свого старого учителя Огіона, котрий, можливо, ще не повернувся із чергової мандрівки горами Гонту, і котрий також, можливо, ночує десь під голими деревами та дощем, що стіною обступив його. Ці думки, як будь які будь-які спогади про Огіона, завжди привносили в його душу спокій, тому Гет крізь напівдремоту посміхнувся. Умиротворений, він заснув у сповненій шепотіння дощу холодній пітьмі. На світанку дощ припинився, і Гет, прокинувшись, побачив, що між складочками його плаща примостилося, згорнувшись клубочками невеличке звірятко. Хлопець здивувався, побачивши його, бо то була дуже рідкісна тварина – отик. Ці звірята зустрічаються тільки на чотирьох південних островах архіпелагу – на Роуку, Енсмері, Поді та Ваторті. Вони маленькі та лискучі, широкою мордочкою, темно-коричневим та смугастим хутром і великими яскравими очима. Готиків гострі зуби і дика вдаче, тож переручити їх майже неможливо. Отики не мають звички кричати чи перегукуватися. Інколи здається, що вони взагалі безголосі. Гет погладив звірятку. Воно прокинулося та позіхнуло, показавши маленького брунатного язичка і біленькі зубки, і навіть не злякалося. Оттик, промовив хлопець, а тоді, згадавши істинне ім'я оттика промовою, сказав Хойгу, ти хочеш піти зі мною? Отик вмостився на хлопцевій долоні. І заходився вилизувати своє хутро. Гед прилаштував його собі на плече між зборками каптура, і вони пішли далі. Упродовж дня Отек кілька разів застрибував з плеча і втікав до лісу, однак щоразу повертався до геда і врешті приніс упольовану мишу. Геда це розважило, він усміхнувся і сказав звірятті з'їсти мишу самому. Треба було поспішати вночі розпочиналося свято сонцестояння. І ось крізь вологі сутінки, минувши роувський пагорб, він побачив черівні вогники, що вигравали на даху обителі-мудреців. Коли Гедовій в освітлену яскравими вогнями залу школи, його привітали майстри і друзі. Гедові здалося, що він повернувся з далеких мандрів додому, адже якщо подумати, рідної домівки він не мав. Хлопець був щасливий зустріти знайомі радісні обличчя, а найбільше він зрадів ветчу, котрий широко усміхаючись поспішив на зустріч. Годі описати, як він цілий рік сумував за другом. В осені Ветче посвятили в чаклунні, і він більше не вважався учнем школи, та це не завадило їм відразу ж заговорити. Гадеві здалося, що в першу годину їхньої зустрічі він сказав більше слів, ніж водоноки вежі за цілий рік. Коли вони сілися за довгий стіл, становлений з нагоди свята у залі великого коменка, Отік примостився угода на плечі у зборках плаща. Ветче сподобалося звірятко, і він навіть захотів погладити маленьку істоту, але Отік вишкірив свої Гострюші зуби. Хлопець засміявся. Знаєш, яструбе, кажуть, що з тим, кого люблять дикі звірі, людськими голосами говоритимуть одвічні сили. Подейкуючи що на гонці чаклуни часто приручають тварин схожих на себе, сказав бурштин, котрий сидів побіля ветча. Наш володарний мерле має прирученого крука, а з пісень відомо, що рудиймах Аркський водив на золотому ланцюгу дикого вепра. Та щось мені ні разу не доводилося чути, про чародія котрий би носив щура у своєму каптурі. Усі засміялися з дотепу, і геть сміявся разом з усіма. То була весела ніч, і радість переповнивала його груди, і йому було приємно святкувати у компанії товаришів. І все ж таки жарт бурштина, який завжди зачепив його гордість. Того вечора в обителі гостював володар острова Оу, котрий також був знаменитим чарівником. Колись він учився в Архімага, а тепер інколи навідувався на Роук на свято зіми, чи на довгий танець улітку. Поряд із ним сиділа дружина, юна, струнка, вродлива, наче намальована жінка. Її чорні коси вінчала діадема з опалів. Не часто траплялося, щоб жінці було дозволено сидіти у цій залі, і дехто із майстрів осудливо позирав на неї. Однак молодь не зводила з красуні очей. Заради такої кралі, зізнався Веч, я б які завгодно чари навів. Він посміхнувся і зітхнув. Вона лише жінка, відповів Гет. Принцеса Ельфаран теж була тільки жінкою, заперечив веч. А через неї загинув великий Махавнорський. Весь Енлад став пусткою, а острів Солея зник у морській безодні. Старі казочки, промовив гет, однак і собі почав поглядати на володарку Оу, намагаючись зрозуміти, чи насправді буває така фатальна краса, як розповідають давні легенди. Майстер Менестрель заспівав баладу подвиг юного короля, і незабаром увесь зал дружно підхопив. Зимовий хорал. Перед самим закінченням гостини настала невелика пауза. Борштин підвівся і підійшов до каміна, де сиділи майстри та гості. І що сказав володарці Оу? Жінка всміхнулася, і на її чорному, як вороняче крило, волосся зблиснули опали. Борштин був уже цілком дорослим чоловіком, високий і вродливий у плащі, застібнутому під шию на срібну пряжку. Цього року юнак став чаклуном, і пряжка засвідчувала це. Зі згоди майстрів Бурштин створив для жінки диво, з кам'яної підлоги виросло біле дерево, його гілля простягнулося до стелі, і всі гілки до найменшої галузки, наче крихітними сонцями, вкрилися сяйливими золотими яблуками. Це було саме дерево життя. Несподівано з-поміж листя випорхнула біла пташка з хвостом, наче снігова віхола, а золоті яблука, розтанувши, перетворилися у насінини, схожі на кришталеві краплини. З тихим дзвоном, схожим на стук дощу у шипки, вони падали вниз, і світлицю відразу сповнили солодкі пахощі, а дерево гойднулося, на ньому розпустилися листочки рожевого вогню і розквітли білі, схожі на зірки квіти. Відтак ілюзія зникла. Володарка Оу від захоплення скрикнула і на знак поваги схилила перед юним чародієм голову. «Поїдемо з нами, житимеш на оутокне. Чи можна йому поїхати з нами, мій володарю?» По дитячому з запитала жінка у свого поважного чоловіка. Однак Борштин відповів швидше. «Коли я навчуся майстерності гідної моїх учителів і достойної ваших похвал, моя повелителько, тоді я радісно пристану на ваше запрошення і вічно слугуватиму вам». Слова Борштина потішили всіх, окрім геда. Він разом з іншими хвалив його майстерність та про себе думав. «Я зробив би краще». І в його душі кипіла невтішна заздрість яка затмарила всю радість від того вечора.